Elő. Minden olyan tette, mitől későszenvedhet egy nem tökéletesen kialakulása. És most nem is gondol, csak alfában horkol, csak meleget termel azért, hogy egy perccel előtt ki a világ szörnyi tujását. A központtól kapta, hogy maga alá rakja, érlelje szerényen, üldögéljen egy rémen, mindenki a saját maga szerint. Már reped ez a burkas, előbújt egy durva elküldött egyén, perverz és ő és férfi egyes s ha úgy a kedvé, lesz majd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 a poloskákon kívül, ott, ahol én lakom, valami iszonyatos mennyiségben jelentek meg, darabszámát tekintve összfelületét tekintve talán kevesebb, darabszámát tekintve mindenféleképpen több a sárga Kati Szabogár, amelyek már tavaly is előjöttek a nagy büdös semmiből, és most megint előjöttek a nagy büdös semmiből, és hogy örkény után szabadon el is tűnnek -e a nagy büdös semmibe, azt jelenleg nem lehet tudni, mert egyelőre csak jönnek, jönnek és jönnek, miközben semmi nem utal arra, hogy ők cseszlovákok lennének. Ez egy utalás volt a múltra.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 Az, hogy miért van elegem abból, ami itt van, és nem nagyon talam a kiutat leszámítva, a Csepeli féle ápoljuk mozgalmat leszámítva, azt ma holnap önök elé tárom ebben a sorrendben. Ami Csepeli Györgyöt illeti, az ő álságossága előttem tízes skálán veri a tizest, mert hogy a múlt heti interjúból úgy bújt ki, ahogy kibújt miközben,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 és drog van, hogy rakendról van. -e? Hát az Adidas Didit azt talán a rakendról, haz, nem sorolnám, de mondjuk az, hogy Sex Drag és rakendról. Végül is, hát itt mi Magyarországon gondolhatjuk az Adidas Diditről is, azt, hogy ez rakendról legyen. Legyen ez a mi igi popunk, hát ez most nem részletezném. Ez jelentős döbbenetet okoz ez a videó nem sokkal a meg, az önkormányzati választások előtt feltérképezi, hihetetlen intelligenciával és intelektussal rendelkező sajtó a hajón lévő embereket, ebből kialakít egy cíkhálót. Innen visszamegy évekkel ezelőtt, és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 a pacifikálásra nem igazán alkalmas eszköz. Egyre inkább úgy érzi a kormánypárt, kormánypártok, hogy a borkai történetre odaéghet, ha nem is az önkormányzati sikert, de annak egy része. Pénteken elképesztő dolgok történnek, egyrészről meghirdetnek egy sajtótájékoztatót hatra, amit aztán valamikor menet közben lemondanak, valamikor fél hatkor, a stábok azok mind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 nem vagyok még a történet végén, megkérdezem az illetőt, hogy mit szeretne. Tessék. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem fejeztem be. Hát ön egy gondolatmenet közepébe telefonált bele, és nem áll módom. Tehát, hogy tűz lett volna, akkor meghallgattam volna. Itt tartottunk tehát vasárnap. Most ehhez képest, és nincs ehhez képest, mi történik tegnap? Pontosan mondva, mit történt tegnap?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 hogy ezt kívánja az én józan eszem. Ezügyben a Fidesz egy tízes skálán tízesre megy szembe a józan éssel, és a pont hútól az indexig mindenki arra kíváncsi, hogy mi történik ma Borka Soltal, holott a dolog lényege már eldölt. Teljesen mindegy, hogy mi történik Borka Soltal. Ez a történet menthetetlen, ez úgy éget rá a Fideszre, és most nem mondok hasonlatot, mert miért kéne ez hasonlatot mondani? 061 099 és 03677 161. Részvéltem mindannyi. az Jó reggelt! Az, az csak az én fülemet bántotta, és lényegtelen, hogy a magyar nemzet tegnap bejelenti, hogy a mit fog csinálni? Elnézést, ezt Elnézést. elmondtam, most elmondani még egyszer elmondani. nem értem. Egy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 ha meglátogat bennünket a Filippog, akkor ott lesz, ha nem, akkor kettesben leszek a bakácsal illetve a egyedül Aquarium Club, hétfőnként fél 8 kor. Jó reggelt! Jó reggelt! Látom, ez a borka, hogy nagyon elért az inget köszönbét, és a Lackner, ügy az mennyivel szebb egyébként? A lakner történet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 061 489, 099 és 0367 16. Tizet Az életemben nem hivázka, én nem jöttem még, A lelki a péntek mutatja. Csak tudják, nem lehet valakinek úgy lelki hogy közben fél szemmel a vasárnapi eredményekre sandít. Ez a magánéletben is kistírű, a hazai politikában pedig. Jó reggat. Jó reggat. Gondolom, az, hogy ma mit fognak mondani Borkai Zsoltnak, azt amikor Orbán leutazott, azt nem parancsval, de valahogy megbeszélték, és, és pontosan tudják, ha nincs abban semmi változás. Miért kezd az egész cirkuszt teljesen? Miért kezdte bejelenteni, hogy Borkai is volt ott, fölnyissuk konzultátort, De elszólítottak? Pontosan, le... de ezt, eddig senki nem mondott többet annál, mint amit mondtam, de annál kevesebbet. Igen. Azért, de most, mert most, abban reménykedtek, hogy vasárnap jobb eredmény születik, vagy vasárnap olyan eredmény nem, születik, nem, nem amit az egész. Ha nem ezt a, akartam, akkor mit de mi nem, le miért nem lehetett hát úgy, hogy ezt fölvívják, közlik fel, és utána bejelentik. Miért kell ezt a szirkus? Miért kell, miért kell ak akárki is... De a ne arra, hogy miért teszel a... föl álságos kérdéseket, jó? Tudják, ez az a pillanata a amikor engem a szilágyitól a honpoláig, bár a a gyakrabban ugye arra próbál rávenni, hogy az ember ne legyen ennyire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 belegondolni se szeretnék, hogy lehet megválni. Tűk, nem Emberek nem szeretik, ha a szemüket erőszakkal nyitják ki, elnézést kérek, mindjárt abba hagyom. 0614890999 és 063627161 először. 06148909999, és egy másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt, Csak példára szeretném mondani azt, hogy a kereszt a második vagy harmadik részében van az, amikor a Tom, a kügyvéde hagyja az Öreg Frankinek, hogy az öreg Rómaiak hogy lettek öngyilkosok. Csak kis példámat, és utána mit szállt a zörege? Nem emlékszem rá. Nulahat és nulla hat egy hat egy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 Nem, azt azt a szót, hogy parancsolnék, azt nem ismerem. Uh, Niedermüller Péter van a vonalban, és elnézést a tegnapi aki sok közöbb nem volt hozzá, áramszünet volt. Így érintette. Igen. Um, nem tudom, hogy tegnap jó sorrendben mondtam el, gratulálok a győzelméhez, és ezt azért teszem könnyen, mert semmi olyan hetedik kerületi kapcsolatom nincs, aki most azt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 Igen, de ehhez nem tabularázát kellene csinálni, egy olyan tabularázát, amit viszont fizikailag nem lehet megvalósítani. Tehát ugye ez olyan, mint mintha az ember azt mondaná, hogy kezdjük előről, de hát előről kezdeni tulajdonképpen soha sem lehet. Nem, hát előről nem lehet kezdeni semmit, hát mindannyian hordozunk vagunkon a, a múltunkat. Szoktam mondani, hogy nem, nem, mi nem vagyunk ígyók, nem tudjuk a bőrünkből kibújni és valami egészen újat kezdeni.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 és amitől, mint egy kamasz, nem tudok szabadulni. Tehát ez nekem miért ilyen fontos? Apukám annak idején, amikor az egyetemen vállaltam a tanulmányi tanásban szerepet Tölgyesi Péter mellett, akkor apukám megkérdezte tőlem, aki én nálam sokkal bölcsebb ember volt, hogy fiam, nincsen e barátnőd, mert ő a szexuális életem hiányával magyarázta az én társadalmi eh, mozgolódásomat, hát és mondtam apámnak, hogy ilyen problémám nincsen, de nyilvánvalóan az apám viccesen próbált valamit elmondani.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 Miközben én két dolgot tudok: ha megsemmisítés folyik, akkor rendőrökkel kell beállítani, és be kell bizonyítani, és nem kell megvárni ehhez ahhoz, hogy valakit felszenteljenek polgármesteré. A másik pedig az, hogy elég régóta dolgozom együtt az államigazgatással, tudom, hogy milyen félelem él az államigazgatás aparátusában az ügyben, hogy az újseprű őket hogyan fogja onnan kiseperni, és az én társaim pártpolitikai érdekből Ezt egy tízes kállán egyesre veszik észre.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 vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván mindenki a gyerekeit is erre tanítja, nem? arra tanítjuk, hogy nem hazudozunk, nem loptosunk,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 Kiállást és ragaszkodást az elveinkhez és az értékeinkhez, akkor úgy fogunk járni, ahogy ez az ország járt az elmúlt tíz évben. Nem tudok erre más mondani. Az Hányan értéken dolgoznak, értéken? nagyjából sejtje, vagy tudja az önkormányzatban? Az önkormányzatban, hát attól függ, hogy érti az önkormányzat. Hát ugye van az önkor az jól beszélve, ugye vannak cége, igen, igen, igen. Tehát a dolnak az is a lényege, tettem. hogy ugye arra kicsi esély van, hogy olyan állománygyűlést tartson, amiután mindenkivel egyenként beszélhet. De nagyából sejt te sék? Bocsánatosan bába vásztam, nem de, ugye, igen, azt kérdezem, hogy nagyából ön séltje, hogy hogyan viszonyulnak önhöz azok, akik szeretnének maradni, de fogalmuk nincs? hogy az új vezetés igényt tart -e rájuk, mennyiben tekinti őket különböző olyan döntések végrehajtóinak, amit nem lett volna szabad, ön hogyan tekint a kollektívára. Nagyjából tudja -e már, hogy miként fog megismerkedni velük, hogyan dönt a sorsukról, beleértve, hogyha vannak saját emberei, akkor nyilvánvalóan azokat mások helyére kell rakni, hiszen irdatlan számban nem tud új munkatársakat alkalmazni. Ez először is nem készülök semmiféle ilyen, hogy mondjam ezt, ilyen totál lefejezésre. Ez föl sem vetődik. Nyilvánvalóan vannak olyan pozíciók egy önkormányzatban, amelyek bizalmi pozíciók,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 nagyon egyszerű módon lehet. Hogyha ugye, ugye ön egy modern autóval rendelkezik és bemegy a szervízbe, ott már csodákra képesek, rákapcsolják egy kompjúterre és olyanokat mond meg a kompjúter az autójáról, aminek, amihez önnek dúsztja nincsen. Ugyanezt emberekkel is tevékenységekkel megtenni, lehet, hogy önnek van rá módszere, de akkor osszamál meg velem.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 a belső város az például a budapesti zsidóság életének egyik meghatározó színtere volt. Igen. E, és közben van 1500- vagy nem tudom én hány ezer kocsma és micsoda, mondjuk például a téren, ami a budapesti gettónak az egyik központi helye volt, ott például nincs semmiféle fajta olyan e, e,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 Majd egyszer elmesélem, hogy itt most miért hallgattam, mert ebben most nem fog elmerülni. De szíve szerint válaszoljon, nyugodtan lepaszolhat engem, mondvég ennél drágább az idej a jövő héten, ugyanilyenkor én nem leszek Budapesten, két hét múlva ilyenkor viszont már polgármester lesz.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 Én borlóan beszélgetek önnel, főleg előttek a nekem egy SMS, hogy nehogy elfeledtél. Te nem, te felől te. ne legyenek kétsége, hogy eddig volt, ezen túl is így lesz. Igen. Akkor csak a naptáramat köszönöm. elővéve ez azt jelenti, hogy október 28-án Simon és Simonetta nepoján fogom legközelebb hívni. Köszönöm szépen előre is. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Niedermüller Pétert hallottak. Biz talánto és 063677161 bármilyen témában. November 4-től, tehát két hetenként lesz nagyon messziről jött ember, az akvárium klub volt lokájában, November 4-én, este, fél nyolckor az első. Jó régőt. Jó régőt, a a szerintem az a legfontosabb kérdés, hogy azért lesz-e meghallgatása ma, mert ezt is ezt tette, ami, vagy pedig az éve kiderült róla, hogy ezt is azt Ez engem személyesen retetlen Elnézést, de ön állnaív. Egyrészt ez tegnap már megtörtént, és nem ma lesz. Masádat, tegnap este hallottam a rádióban, De nem, ma uram, uram, ma a borkai elmondja, hogy mire jutott. Tegnap hívták konzultációra valamiben, amire az embert nem szokták konzultációra hívni. Ennyi. Akkor félreértettem a lesi híreket. Félre. Oké, okay, rendben! -9 -9 -9 -9, és 06, és 063, 7, -7 -1 -1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 kubatolva a borkai És az nem derült ki a cikkből, hogy ez a a jövőben fog bekövetkezni, most csak az az esemény, hogy meghívtál. Te... igazad van, de a dolog lényegét tekintve tízes skálán egyes jelentősége van. A Borkai ügyjel kapcsolatban nincs konzultáció. Sem a se, se holnap, után. Kész. Immaginerűs tengeim volt a megjegyzésem, csak meg Értettem, a értettem, csak azt akarom mondani, hogy olyan dologban végzünk tisztázó munkát, aminek nincs jelentősége. Mászlók, amikor a lelkiismeret praktikusan működik, azt nem hívjuk lelkiismeretnek.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 Jó reggelt, akkor ezek szerint nyugodtan a rohadt kommunisták. Elnézést, mi van, Ugye? A, mi van a rohadt kommunisták? Nem értettem, amit mondott. Miért nem? Hát erről szól a történet. Azért, mert hát a telefonban a hangja. A Lökner Csabának ezek szerint igaza van, hogy aki nem keres százmilliót, az hülye. Oké? Okay? Tehát akkor... Ön megértette azt, amit az előbb mondtam? Elnézést. Nulla hat egy, négy nyolc kilenc, nulla kilenc és nulla harminc hat hét egy egy hat egy. Nem? Kizikéről, Kína térségéből várnak majd információt. Mennyire vagy csalódott a vonalban, Hunvalgyagy? Hát, természetesen csalódott vagyok, mert jót bejelentményre számítottam, de úgy látom, hogy ez a helyi önkormányzati választás szemben azzal a korábbi, ö -ö Hát hittem mert úgy gondoltam, hogy a helyi választások általában a helyi hóróról szólnak, inkább pár szavazással módosult, aminek szerintem elég sok ö, országos ügy ö, játszott ebben szerepet, ö, és gyakorlatilag itt ö, arról volt szó, hogy ö, a Fideszt ö, ki tudja leváltani, és ö, így az én esetem romlattak. Minden esetek gratulálok minden ületi és csapatának, úgyhogy most az ő kezükben van a kulcs, hogy a kerületet valamilyen ö, ö, korábbiaknál jobb útra vigyék. Megcsalt az orrod? Szerintem itt sok mindenkit megcsalt, hiszen mindenhol olvasuk, hogy ugye, jól látszik, hogy a közénkutatások mindegyiket évezett, amit én korábban is állítottam. De, de amit lehet látni a sajtóban, a különböző reakciókból megítélve, úgy látom, hogy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 jelöltje voltam mindentől kezdve, az esélyeim is módosultak. Azok, amiket korábban hittem, de ettől még lehetnek mások is. Hiába való-e mindaz, van. ami történt a részedről, vagy ilyet az ember sohasem mond? Ez történt? Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem hiába való, hiszen azért volt majdnem közel ezer ember, ugye, 5 ezer embert mondta, aki aláért. és ugye azoknak a felét veszük, akik eleve nem mennek el szabad, mint hogy a, a kedvetből csak 40%-át kell szavazni a százból.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 Nem, ez nem, semmiképpen nem számoltam, hiszen még amíg a polgármester dolog az, az, az, az egy igazából megbeláthatatlan, hogy akkor mi lesz. A, a kompenzációs listás mandátumra számítottam. Mégké, de egyébként igen. itt a kompenzációs listát, hogy a hallgatók tudják, az, az úgy lehet rá kerülni, hogy a képviselő jelöltek töredik szavazatokból adódik össze számít. Én másfél hónap el, el ezelőtt kezdtem tíz olyan jelöltet keresni, akik, uh, akik dolgoztak. Uh, ez azt a másik hónap alatt, és igazából minimális idő volt arra, hogy őket be mutatni. Tehát a saját meg gondoltam, hogy erősen, lesz, de mint, hogy mondtam, hogy egy gyakorlatilag pár szavazással átfajultam mostani a helyi választás. Két kérdésem maradt. Az egyik az, hogy uh, mi a viszonyulásod a hetedik kerülethez innen, innét uh,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 a kerületben mindenkinek próbálkozni valamilyen módon segíteni. Hogyan tudok most segíteni? Tehát kivonulni De, nem fogsz? Nem, nem fogok. És hogyan tud segíteni elnézést? Hát ez ilyen politikán kívül is segítség valószínűleg, hiszen rengeteg embernek segítettem, Eddig is különböző beadványok megírásában. Ugye most az utolsó záróhizkaim a fogom lerakni, Lesz egy jogi végzettségem, és teljesen ingyenesen mindenkinek, aki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 Teljesen abszurd. Ezzel igazából a baloldal lejáratok kampánya volt ellenem. Tehát most ugyanazt megkaptam a baloldali médiáktól, amit korábban a pesti rácoktól, meg a többiektől. Semmiben nem különbözött egyébként, sem stílusban, sem hocsmánságban, amit a, mondjuk az utolsó pár hónapban kaptam a különböző baloldali újságoktól, tévéktől, stb. Most náluk lettem börtönviselt. Korábban, a, és most ők mutatták azt, amikor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 Ezek ebből a kifordult magyar demokráciában működik, és ebben azért tanulni akinek a, a baloldali pártoknak is, hogy ezt nem lehet így kezelni. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Minden jó! Szia! Hunvágya, halottak! Hadd idézzek borkai történet az indexből. Egészen elképesztő. A külföldön tartózkodó Orbán Viktor kérésére kövér László a Fidesz választányének elnök és Kubató Gábor alelnök Budapesti konzultációra hívta Borkai Zsoltot a botrányba ám vasárnap újraválasztott Győri polgármestert. Írja a kormánypárti belügyekben, tud, hogy Bréle jól értesült magyar nemzet, ezt már mondtam. Alap úgy tudja, hogy Borkai Zsolt holnap bejelentőzött, ma, hogy kilép a Fideszből. Erről is volt szó. Kósa Lajos az ATV-ben hétfőn koreste este megerősítette a találkozó megtörténtét, melyen állítása szerint ő maga is részt vett, de részleteket nem árult el. Nonszenz, Tehát sokat beszéltem, sok beszédnek sok az alja, nonsens. Ha ott volt, és elmondta, mondja el, hogy mi történt, vagy nem mondjon semmit. Hogy ott volt, megerősíti, de nem beszél róla, szerintem ilyen nincs. Menjünk tovább. Hollik István kormány szófő, kevésbé volt óvatos, így az index. Magyarul kúszalaj és óvatos volt.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 És tudják mit? Nem vizsgáztatom önöket, de elmondják, hogy ezzel a mondattal mi a probléma. 061 489 0999 és 0999 06 Elolvasom még egyszer. Hollik Isten a HírTV esti misorában megerősítette, hogy Borkai kilép a fideszből, de azt is hozzátette, hogy polgármester marad. 061 489 0999 és 06 senki? Kár. Ilyenkor dolgozik bennem ugye a kejfejelentség, hogy ezek szerint amit én gondolok, az nem fontos. Miközben persze csak hogy abban remélkedem, hogy... tehát mindig azt gondolom, hogy ezek annyira fontos dolgok is, de az is belátom, hogy a világban ezek teljesen elenyésző jelentőségekké válnak, ahhoz képest, ha valakinek például csak a terekofáj, vagy bármi más. Jó reggelt! Jó reggelt! Eznek a mondatnak a legnagyobb problémája az, hogy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 valószínűleg, hát ez a probléma vele, ezzel a mondattal, hogy ami mögötte van. A Borkai egy bábú, és a Fidesz eldöntötte, hogy maradjon polgármester, mert különben elvesztené Győrt.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 Megígérik, hogy az ügyvéd ellen se lesz. Megtarthatja a felesége nevén lévő birtokot. Jó, hát ez, ez, ez, ez itt a fantázia Igen, én, De én nem de a hát fantázia nem birodalmában vagyok, én azt kérdeztem öntől, milyen eszköz. Tehát az, ez köze nincs. Tehát az ez hogy én azt, mond, ez. én azt mondjam, hogy, ön, tehát hogy mondjam, én önnel kapcsolatban olyan mondatot tegyek a mai napjára vonatkozóan, amit csak és kizárólag akkor tehetnék meg hogyha, hát nem tudom, ha én lennék az Úristen. Hát egyébként mi alapján fogom azt mondani, hogy ön délben székelykápoztát fog ebédelni? Hát nem tudok ilyet mondani. Az hogy, az, hogy kijelentse a holik, hogy kilép, de polgármester marad, az olyan... Ö, jó, ö, ebből azt következik a formális, a dénformális logikán. De egy bíróság. Terén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 Mi viszi ki az embereket az utcára, és mi nem? Mi kelt elemi felháborodást? Elemi fel... Az, hogy a kádárlukat rúg. Hát, hogy az elemi felháborodást okozott volna, arról nem tudok. Bennem elemi felháborodás van. Még akkor is, hogy teljesen levittem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 polgármester, hogy nem maradjon a borkai polgármester, akkor ez egy is kérdése, ahogy ő mondani. mondani. Milyen eszköze van? Hát pontosan az, amit az úr elmondott. Bármi. hogy, -hogy nem, majd kimegy az ape, hogy, hogy nem, Érdem, majd de, annak, de az egy vizsgálat, az, az eltart hónapokig, ha nem évekig. E, attól függ kinek. Ez, ez megint, ez megint állnaivságnak érzem. Volt, akinél nagyobb. a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 az ő korábbi tetteit. Más megvilágításra megválasztják, más világítása nem választják meg. Ez kérdés volt. Jó reggelszik. Jó reggelszik. Rengetek ezt azon a kezében. Mohácson láttuk, hogy egy nap alatt tudja a szerzőszi műzködési szabálygatot úgy hogy a polgármester semmit nem tudja Nagyon jó beszél Most fog beszélni a Mohácsi polgármesterrel, de nem mondott le a Mohácsi polgármester, is megpróbálja. A Borka is megpróbálhatta volna vagy vol de lehet lehetetleníteni. El lehet lehetetleníteni. Lehet, lehet, lehet, lehet lehet lehet de milyen le eszközök vannak? Képviselőtestet le tud mondani, új választások vannak. Az egy fél év, uram, az egy fél év. Így van. De az, hogy a Borkai kilép a Fideszből, egyébként polgármester marad, ez egy 24 órára vonatkozó állítás, amelyet olyan valaki tesz, aki egyébként ilyen mértékben hiszi magát a valóság kovácsának.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 Ugye az eredmény az úgy szól, hogy az urnából lévő lebélyegzett szavazólapok száma 5943, élvényes szavazólapok száma 1867, a névjelzében lévő választók összlétszáma 15389, az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 4076. A Körülbelül duplája. Tessék? Körülbelül duplája volt, igen.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 Ugye az őre leadott szavazatok és az érvénytelen szavazatokat ezeket elmondtam. Ugyanakkor nyolc vagy hány e, választókörzet van e, Mohácson? E, e, ezeket elvitte a Fidesz és a saját kerületében is a tudtommal és emlékezettem szerint a második lett. Igen, igen, igen. igen. E, végülis a képviselő testület milyen összetételű lesz Mohácson amikor leteszik az esküt? 8 Fideszes, kettő mst színek beindult, és egy DK színek beindult. Mint tehát pregnáns ellenzékben lesz a saját képviselőtestületében. Igen.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 akiknek ön a polgármestere lesz, és e tekintetben az ön felelőssége meglehetősen nagy. Mi az, ami ez ígyben most a fejében van? Hát igazán egyetlen egy dolog, ami motivál ebbe, mégpedig az, hogy, hogy Mohácsot úgy továbbvinni, ahogy, ahogy ezt az elhújtmalók polgármester úrunk is tette volna, és én megpróbálok mindenképpen egy, egy olyan jobbot nyújtani. Nekem nem kenyerem a háború és a harc, inkább a konszenzus és a, a, az együttgondolkodás. Téges csapataimat is úgy építettük föl, hogy, hogy nem, nem egy, egy autokrácia a cégem belül, és nem egy olyan vezetési stílus, ami nem hallgat meg mást, és, és csak egyszemélyű döntéseket hoz.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 Ő hajtuk csattan az ostor, nem biztos, hogy jó kifejezés. De hát az egy, az egy bizonyítvány állít ki róluk, hogy, hogy nekik akkor mi a, mi a lényeg és mi a fontos. Ön azt Tehát mondja, az, hogy önt büntetik, büntetik, munkát, ha önt vagy a, vagy büntetik, a, akkor mohácsot is büntetik? Egyértelmű, egyértelmű. És ezt a mohácsiak is így fogják gondolni? Hát én biztos vagyok benne, hogy erről <gül> tesz majd, hogy ezt így gondolják. Tehát... <gül> és mit tud tenni annak érdekében, hogy így gondolják?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 Igen. Jó, én azt kérdezem öntől, hogy kedve is ideje ebben a sorrendben van-e ahhoz, hogy két hét múlva megkérdezzem, hogy hol tart. Nagyon messzire úgy, hogy tudom elkísérni, mert ez a rádió december 20 ig szól, de amennyire tudom, illetőleg hát ez kölcsönös, akkor egy darabig elkísérem az útját. Az a kérdés, hogy hétfőst tehát tegnaphoz két hétre felhívhatom-e. Igen, állok eléve, köszönöm.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 amitől elborzadtak emberek a hajó bali történtek, láttam. találtam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 hat egy és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 De önök most erről mit gondolnak? Mi köze van a szóvivőnek ehhez? És ezt az Index miért nem írja meg? Hogy nonszenzek nőnek nonszenszeken. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel, kívánok. Uh, igazából nehéz hozzá, hogy nevillás vagyok, nehéz hozzászólni mert hogyha mindennel egyetért az ember, amit ön mond, vagy amit érez, akkor nehéz. Én egyetlen egy dolgot... Az is uh, van egy fenni... szituáció, hogy ilyen is van. Igen, figyele! Uh, uh, igazából én csak egyetlen dolgot érzek a dologban, ami nekem ugyanúgy nem tetszik is Tenem, de lehet, hogy elhangzott. Én azt is belelátom, rossz lehet, hogy ez a hatalom uh, bármi járon története.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 Jó, Én Én voltam csapatjátékos csapatspon, és e, ha olyan volt a csapat, hogy nem éreztem jó magam benne mindenféle környék között, akkor vagy csapatztam, vagy kiléptem, És én azt várom, hogy itt bárki megnyilvánuljon abban, hogy azt mondja, nem akarok ebben a csapatban tovább játszani, de ilyet még nem láttam. Hát nem mondj rosszat fideszes társadra az a 11. parancsolat. Erre nem so. <síns> Igen, köszönöm.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 Ne felejtsék, november 4-én hétfőn este fél nyolc órától anya messziről jött ember az Aquarium Club volt lakájában. A jövő héten csak csütörtökön és pénteken lesz idő lebonyolításuk. Kejfejancsi hogy el kell odáig jutni. Szívesen veszem a telefonálnak. Szívesen veszem, a bárkihez hozzád ad valamit. Elvenni nem érdemes belőle, és ugyanezt megismételni se. Teljesen van az illetőnek. Mi köze van ehhez egy kormány szóvőnök? Se tartalmi, se formai megközelítésből ez a történet nem áll meg. Ennyi dimenziója a történetnek hála jó Istennek nincs. Bár ennek se lenne. 06148909999 és 0636771161. Figyelek ha hiszen 06 148909999 és 06 négykor, ha minden igaz, Baranyi Krisztina, és Tóth Csava pedig 745-től Voltak Ma rövidebben, holnap hosszabban nemes Gábor lehet. Hát végül is bizonyult el, ugye tudtad, hogy ítélethirdetés lesz, megvolt, és utána hát elszabadultak az elemek Barcelonában,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 A kormány. A kormány közölte, hogy, hogy társadalmi, társadalmi engedetlenségi mozgalmat inítunk, de nem mondta, hogy mit csinálnak. Mármint, hogy, hogy, már, hogy melyik kormány? Az itteni katalán Ez, helyi kormányzat. Tehát a politikusok azt mondták, hogy fiúk tiltakozzatok, és akkor a fiúk kimennek az utcára, és a maguk feje után, demokratikus cunamiban,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 Elváltatatlan ígéret bűvületébe vinni, amiből nagyon nehéz kimászni, de Madridot nem sikerült <gül> különösebben meghatni. Elnézést, te <gül> mit jogerősítéletek születtek? Hát, mitan a legfelsőbb bíróság mondta ki. Ugye, tehát de, eleve a gyak, gyak, Gyakorlatilag területen. arról beszélsz, hogy a peremén mozog a katalán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 7 millió 44 ezre mondták azt, hogy függetlenek akarnak lenni. Ez egy elég nagy szám. De 5,3 millió ö, választásra jogosultból, hát nem igazán nagy. Ez nem lehet az ország többség nem ez a 38,5 -a, a választásra jogosultaknak. Nagy erő, ö, és mint tudjuk, ezzel kormányozni is lehet, ugye láttunk már abszolút többséget, meg kétharmados többséget,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 Holnap innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. De nem kell bátorság ahhoz, hogy az ember kimenjen az utcára. Ugyan, hogy. Ja, oké. Okay. Vigyázz magadra. én tartok hát. rád. Szia. Önök Nemes gábor hallották. Holnap ennél hosszabban is beszél feltehetően. Csak közben küldök egy e-mailt. Valaki azt írja, hogy Nagyjából hasonlót mondott, mint amit én az előbb olvastam és akkor én elhajtottam, és azt írtam most neki elnézést, ha nem voltam következőtös. Elküldött.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 November 4 nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Jár holcse búzár, szél kibontotta, és felült vizsgálta, aztán megránta. Akar még bárki beszélgetni velem, vagy elmentek?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 Egyszer csak rájöttem, hogy anússunk szabad, Van valami, egyszerre feldobó és egyszerre kilátástalan. Azt hogy többen vannak ebben a dologban, és csak a anja. Még egy az a luxus, amit én megengedek magamnak. Az nagyon kevés embernek jut osztályrészül A hétköznapok nem ismerik azt a problémát, amiről én beszélek, mert a hétköznapok azt kívánják, hogy az ember túl tegye magát ezeken, mert a hétköznapi gondok ezt kívánják. És a hétköznapi gondok természetesen előbb-utóbb engem is magunkkal ágyűrnek. gyűrnek. Nem vagyok kivétel, bár igyekszem annak látszani.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 ahogy intézik, ahogy fölhívják, ahogy, ahogy gúnyosan a kursa bele, röhög a... Értem, értem, ne haragudjon. Érdemben hozzá elvenni belőle nem érdemes. És most be lehet telefonálni, hogy a Gyurcsány jobb volt -e, És azt tudom mondani, hogy oké, és ha a Gyurcsány se volt jobb, akkor kérek egy harmadikat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 Anyám, anyám, édes, Azt írja az index, nem maradt következményeknek. nélkül. Jézus Mária. az és nézi az Isten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 06 egy és 06, 36, egyébként pedig törve pont, Fiala, Janos, Gmail.com. Nem. Béke. Béke poraimra. Van ez így. Akkor béke az én poraimra. Jó reggelt. Jó napot kívánok, Sándor Flórián vagyok. Tiszteltem. Uh, hozzá szeretnék szólni a, az ön véleményéhez, hogy Hajle. Orbán Viktor a kapcsolatban van ő és van az ország, vagy van az ország és van maga a uh Forbán -huh. Viktor. Uh -huh. Lehet? Uh -huh. Figyelj.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 Ezt természetesen mindenki elítéli, valószínűleg a Fideszbe is elítélik. És mert könnyen lehetséges, hülyenek, kívánja, mert hogy, könnyen lehetséges, hogy Győr megnyerte ugyan magának Orbán Viktort, Budapestet viszont úgy vesztette el hogy soha sohasem tudjuk, hogy elvesztette volna maradjunk, maradjunk, el. maradjunk Győrnél. Én értem, de Győr hatása nem csak Győrre vonatkozik. Igen, de azért mondom, hogy az, hogy az, hogy most Győr hogy választott, illetve a mi Ne el, hogy a tömegtájékoztatás az... Budapesten más ma még.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 Teljesen mindegy, hogy mit gondol, a hogy győriek hogy... választottak vasárnap. Teljesen mindegy, én mit gondolok. Hát elnézést. A Fidesz kizárja borkait, megteheti, de nem, nem mondathathatja nem le. Nem tudom, van ilyen szó? Hogy nem mondathatja le? Miről? Hát persze, hogy nem mondathatja le, de, még, még, de mégis a mondat így szól, polgármester maradhat.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 Én nem hatásmechanizmust tervezek. Én azt mondom, hogy én látok egy gyulladásos gócot a szervezetben, az még következménnyel járhat. És aztán két eset van. Vagy igen, vagy sem. Én nem azért jelentek az árbozkosárból, mert erre központ igény van. Az, hogy ezt hallgatják, az egy kés csoda. Nem is értem. És az is van, hogy az emberek,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 Kicsik, nagyok, beleesnek, fölötte vannak. Ez így nem stímel. Hozzátéve, hogy a legegyszerűbb az, hogyha valaki azt mondja, hogy őt ez nem érdekli. Bár én elmutatnám magamról, és akkor most egészen másról foglalkoztatnának. Jajj. Amíg rámolok, addig hívhatnak utána abban bízhatunk, hogy holnap ismét találkozunk. Békeporaimra. Sikerült egy újabb alcímet találni. Kéfe Jancsik, békeporaimra.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 hogy ez a véleménye. Majd egészen véletlenül ismét osztálytársak maradtunk, mert én ugyanabban az iskolában mentem, ahova ő is ment, de ezt követően már nem voltunk barátok. És én döntöttem így. gmail.com. Viszont halásra!